Assalamualaikum warahmatullahi jadidin. Sepenggal dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur itu Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung tafsir kita dan pada kali ini tuan-tuan dan -tuan, Allah sekalian, kita berada pada ayat 42 masih lagi hingga ke 44 iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya bi zikri. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Pergilah engkau berserta saudarimu dengan bawa serta ayat-ayatku Dan janganlah kamu berdua lalai daripada mengatiku Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun Semuanya dia telah melampaui di batas Maka berbicara kamu berdua kepadanya dengan kata-kata lemah lembut Mudah-mudahan dia ingat ataupun takut So, inilah berhati dan dikasih kepada sekian Jadi, dalam ayat digunakan Allah S.T.A.W. di sini Kerja Nabi Musa dan Nabi Harun adalah menyampaikan Usaha untuk memberi hidayah ni bukan usaha nak usaha Itulah usaha Allah SWT Sampai Nabi Muhammad SAW pun telah beritahu Allah SWT Inna karatahdi iman ahbabta Walakin Allah ya hajiman ya sya' Sungguhnya engkau tidak akan memberi hidayah ke mereka Wahai Muhammad Sungguhnya aku yang memberikan hidayah itu Jadi kerja Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Menyampaikan apa yang Allah SWT perintahkan jadi kerja ini di pinggat awal mesti dilakukan dengan lemah lembut. Dan ini termasuk satu daripada bab hikmah. Hikmah ini tuan-tuan ini boleh kalah selain. Nanti ada kesempatan kita surah Al baqarah bila Allah SWT telah jelaskan. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Yu'til hikmata ma'yasha'u wa ma'yu'tal hikmah. Faqadu tiya khairan kasira wa ma'yazakaru illa ul-albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikandaki olehnya. Siapa yang telah diberikan hikmah maka semuanya telah mendapat kebaikan yang cukup banyak dan tidaklah mendapat peringatan melainkan mereka yang berakal. Tentuan tuan -tentu dan puan sekalian, kata para ulama tafsir seperti pandangan al-Qumuk, al-Imam Mas'ud, Mujahid, Zahak, Mukatil dari Ibn Abbas radhiyallahu <tik> anhum wa ardahum ajma'in, makhsul, hikmahni pelbagai sampai Ibnu Jawzi menyenaraikan dalam tafsirnya Zadil Masir, satu kitab tafsir menarik tuan-tuan. Bagi para asatizah yang berkecimpung dalam bidang Mengajar tafsir Kena memiliki kitab Zalim Masir Yang terkitafsir yang menarik Kerana Alimah bin Yawzi mengemukakan Pandangan-pandangan para ulama disusun Mudah untuk kita faham Ini riwayatnya Bentuk yang sangat ringkas Tapi dikemukakan sumber-sumbernya Ini yang penting untuk kita Kadang-kadang kita tak perlu Memiliki semua kitab tafsir Setengahnya sudah pun menghimpunkan apa yang terdapat dalam sebagian yang lain Insya-Allah lawi ilmu pada para mufassir ini. Jadi kata al-Jauzi dalam pandangan yang dikemukakan itu dari Ibn Mas'ud, Mujahid, Dhahhak, Mukatil dan pandangan ini kebanyakannya Ibn Abbas radhiyallahu <Sessiz> anhum, maksud hikmah adalah yang pertama al-Quran. Kalau untuk kes Nabi Musa, hikmah dimasukkan al-Tauratlah. Lah. Kemudian yang kedua mengatakan maksud hikmah dalam al-Quran al-Karim secara khusus adalah nasikh al-Quran. Hikmah Maknanya satu benda merujuk kepada Ayat-ayat yang telah dinasahkan oleh Allah SWT Mukaitan nasih, mansuh, muhkam, mutashabi Muqaddam, muakhar Ini semua dalam bab ulum Quran Yang ketiga mengatakan bahawa Hikmah dalam Quran banyak merujuk kepada nubuah Ini pandangan daripada Abu Saleh Daripada Ibn Abbas Anhu. Yang keempat mengatakan Hikmah maksudnya al-fahmu fil-Quran Faham Quran itu maksudnya hikmah ini merupakan pandangan Ketala, Ibrahim, Abul Aliyah dan lain Yang kelima mengatakan maksud hikmah ni tuan-tuan Al-ilmu wal-fiqhu Ilmu dan juga kefahamannya Ini merupakan pandangan lain daripada Mujahid Yang keenam pula berkata bahawa maksud hikmah adalah Al-isabah bin Qawul Ketepatan dalam berkata Ini merupakan pandangan Ibn Abi Nujayih Ibn Abi Nujayih dan juga Daripada Mujahid Yang ketujuh mengatakan maksud hikmah lawarat al-wara fi dinillah ini merupakan pandangan al-Hasan pandangan kelapan tuan-tuan maksud hikmah al khashya lillah pandangan ayan pandangan Rabi' bin Anas bahawa maksud hikmah Al-Khashya al lillah takut kepada Allah Taala yang kesembilan hikmah bermaksud dalam Quran dan lain adalah al-aqlu fi din kata Ibnu Zain al-aqlu fi din maknanya kebijaksanaan dalam beragama yang ke-10 pandangan hikmah adalah merujuk kepada al-fahm. Dan pandangan terakhir tuan-tuan di -tuan, mulia ke kat Australia, Kata Ibn Qutaiba, seorang muhaddis yang terkemuka, mufatir, faqih yang hebat. Maksud hikmah adalah al-ilmu wal amal. Dah faham kemudian mengamalkan. Dah tahu kemudian mempraktikkan. Pandangan yang ke-11 ini menarik sekali tuan-tuan seperti dikemukakan oleh Ibn Jawzi dan Tausyiyah Az-Zaini Nasir. Jadi hikmah ini satu benda yang dia ajak Allah SWT kepada para Nabi Para Nabi semuanya merupakan hakim Merupakan orang yang bijaksana Kita yang ada pada hari ini tuan -tuan, yang Macam mana nak jadi orang yang hakim Kalau tak jaga makan, minum tuan -tuan? Baca lah dalam buku yang bertajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia Dalam buku yang bertajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia ni, tuan -tuan, Pada bab 24 Menceritakan tentang hikmah yang tidak pernah dibataskan oleh usia dalam kitab Syarat Alamin Nubarak, tuan seperti dicatatkan dalam buku Rasul Mulyo ni Imam Bukhari sebagai contohnya, sewaktu kecil suka mendatangi majlis emur para ulama hadis Antaranya, seorang tuan guru beliau bernama Adakhiri Ad Adakhiri ni menyampaikan hadis Dalam satu majlis dihadapan orang ramai, tiba-tiba satu hari dia telah baca hadis Nampaknya tidak ada peluang lain bagi Imam Bukhari untuk menegurnya. Imam Bukhari telah mengambil sikap menegurnya atas kesilapan bacaan hadis. Masa itu Imam Bukhari baru berusia 11 tahun, tuan-tuan. Imam Bukhari telah berkata sanad yang tuan baca ini tersilap. Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan hadis ini daripada Ibrahim. Mendengar teguran ini Ja'ili membentaknya, membentak Imam Bukhari. Budak kecil ni waktu itu masih kecil 11 tahun. Tapi Bukhari tetap tegas dengan ucapannya. Beliau berkata, "Cuba tuan periksa balik semula sanad yang ada dalam catatan tuan." -tuan. Dia pun balik ke rumahnya waktu itu juga merujuk buku catatannya tidak lama kemudian dia pun keluar datang semula ke tempat ilmu dan bertanya kepada budak kecil yang namanya Muhammad bin Ismail Bukhari sekarang bagaimana sanad yang sebenarnya wahai budak Dijerkahnya Imam Buhari tuan, tuan Imam Buhari berkata sanad sebenarnya adalah daripada Al Zubair bin Adi bukannya daripada Abu Az-Zubair bagi mereka yang belajar riyal hadis mereka faham nama-nama perawi hadis ini Az Zubair bin Adi bukannya Abu Az-Zubair. Az bin Adi lah yang meriwayatkan daripada Ibrahim, bukannya Abu az yang meriwayatkan daripada Ibrahim. Terkejut dah sini tuan-tuan, benar apa yang budak kecil ni katakan adalah tepat. Dia yang tersilap sebenarnya. Bukan saja menunjukkan kehebatan ketelitian Imam Bukhari, tapi juga menunjukkan kepada ketinggian adab Imam Ad-Dakhili. Walaupun budak kecil yang menegurnya, pada peringkat awal dia agak marah, tapi akhirnya bila dilihat ada kebenaran padanya dia menyokong, dia memuji Imam Bukhari. Tuan-tuan dimulikkan pasalian Jadi ini maksud hikmah Hikmah ni merupakan satu perkara yang hilang daripada orang beriman Al-hikmah tuzallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakubiha Hikmah adalah satu benda yang hilang daripada orang beriman Di mana sahaja diperolehi, dia berdapati, mesti dia diambil Sebab so, tuan-tuan bercerita tentang hikmah ni Teringat pada doa yang Nabi SAW anjurkan kepada Kita untuk baca bagi anak yang baru dilahirkan semasa tahnik. Nabi sebagai contoh telah mentahnikkan Allah bin Abbas maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berdoa dengan Allahumma faqqihhu fid-din al-hikmah Allahumma faqqihhu fid-din al-hikmah Darwaya alayna Allahumma faqqihhu bid-din wa 'allimhu at-ta'wil Allahumma faqqihhu fid-din wanshur minhu Maksud ketiga-tiga ni tuan-tuan Allahumma faqihuh fiddin Ya Allah faqihkan Fahamkan anak ni dalam urusan agamanya Wa'allimuhul hikmah Dan ajar kepadanya hikmah yang sebelas perkara ni Mana-manalah ya tuan-tuan Semuanya merujuk kepada akal yang jernih Yang cemerlang yang hebat Atau versi kedua Allahumma faqihuh fiddin Wa'allimu ta'wil kepada kepadanya ta'wil Ta'wil ta merujuk kepada tafsir Quran Itu sebab Allah bin Abbas radiyallahu anhumah Terkenal sebagai seorang yang sangat banyak Mentafsirkan ayat Allah rujukan dalam kitab tafsir menyenaraikan namanya antara nama terpenting. Yang ketiga Allah wafaqihuddin wanjur minhu. Ya Allah, fakihkan anak kami dalam urusan agama dan sebarkan Islam itu daripada kami. Tonton doa-doa ni ada saya pamerkan dalam Facebook Ustaz Hazan Muhamin. Tonton merujuk di situ boleh ambil dan sampaikan kepada walaimu mudah-mudahan ilmu yang diperpanjangkan tuan-tuan. Itu juga doa ni ada saya catatkan dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih Buku satu-satu doa daripada hadis hajiz sahih ni Saya umumnya mengumpulkan doa-doa yang saya ajar tuan-tuan dalam kuliah tafsir di IKM ni Jadi tuan-tuan dalam -tuan hati dan dikasih wasirah Ni Ibn Abbas ni bila dibesar dalam usianya sekitar dua puluhan Senomar sering mengajak dia untuk berada dalam meeting orang-orang tu Yang senior, sahabat-sahabat Nabi yang cukup berumur, yang matang, yang hebat jadi Imam Bukhari melibatkan pada satu hari ketika para anggota majlis Sayyidina Umar ini sudah berkumpul Mereka menyatakan rasa tidak setuju terhadap sikap Sayyidina Umar membawa masuk budak kecil ini Mereka berkata, mengapa Sayyidina Umar bawa budak kecil dalam majlis ini padahal usianya macam anak-anak kami di rumah Lalu Sayyidina Umar berniat nak menunjukkan bakat yang dimiliki oleh Ibn Abbas ini tuan-tuan Maka Sayyidina Umar telah bertanya kepada semua anggota majlis Apakah pendapat kalian semua tentang firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasariquna fi dinillahi afwaja fasabbih bi'amri rabbika wastagfir innahu kana tawwaba Ini dulu kita pernah ceritakan peristiwa ni dalam pentafsiran Juz Amma menusi An-Nasr yang lalu bila datang pertolongan Allah dan kemenangan Kau melihat manusia masuk ke dalam agama Agama Allah ni berbondong-bondong Maka tasbihlah, memuji Tuhanmu Dan mohon ampunlah ke, engkau kepadanya Sungguhnya dia peninggu taubat Senomar minta mereka Berikan pandangan, istinbat. Apa yang kamu faham daripada ayat ni Tafsirannya semua orang tahulah Apa yang kamu dapat faham daripada surah yang pendek ni Semua sahabat menjawab Ini adalah perintah supaya kita Memuji Allah, beristifar kepadanya Bila dapat kemenangan Baik, itu jawapan kamu. Sekarang Sayyidina Uthman bertanya pula kepada budak kecil dalam usia 20-an ni, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa pendapat kamu pula wahai anak? Jawapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, saya tidak pandangan seperti kamu. Sebenarnya surah ni kalau kita teliti secara mendalam, Ruhnya adalah satu pemberitahuan tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, punya dalamnya kefahamanmu wahai anak. Wahai Allah dan Abbas, seorang muda Lihat, wahai sahabat-sahabat sekalian Senawar mujinya Apa yang kau ketahui sama seperti yang aku nak katakan Lalu Senawar berkata kepada semua sahabat yang lain Mengapa kamu semua mencela ku Kerana mencintai seorang Yang memiliki kelebihan Seperti yang kau saksikan sekarang kerana disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab-kitab dalam Jami Al Sahih dalam bab Al-Maghazi jadi itu tidak selalu matang tuan-tuan Dan muda tidak selalunya mentah Hikmah di tangan Allah SWT Dia yang berkuasa memberikannya kepada siapa yang dikendaki Oleh Allah SWT Dia yang berkuasa memberi kepada siapa yang dikendaki olehnya. Jadi tuan-tuan yang -tuan, berkati dan dikasih-kasih dalam pendekatan Yang Allah utuskan Nabi Musa ni Nabi Musa mempunyai orang muda Nabi Harun mempunyai orang muda Anak angkat kepada Fir'aun Sekarang datang untuk membetulkan ayah yang tersilap Ayah angkat yang tersilap kita pun hari ini kena melihat tentuan anak-anak muda merupakan aset umat Islam yang tidak ternilai Mereka ni ada potensi besar untuk memajukan umat Itu sebab Ibn Abbas SAW pernah berkata Tidaklah Allah memberikan ilmu pada seorang Melainkan pada masa muda ini. Seluruh kebaikan dimiliki oleh orang yang masih muda Waktu menuntut masa, masa muda ini Seperti Imam Syafiq yang sifatkan Macam memahat pada batu dan itu kita ni mestilah bagi ruangan kepada orang muda untuk bersuara, menyumbangkan buah fikiran. Dan insya Allah banyak idea yang memanfaat untuk kemajuan umat. Dengar dengan hormat suara-suara orang muda ni, Sebab kadang-kadang hikmah tu keluar dari somber yang kita tak sangka-sangka. Contohnya -sangka. berhati ni dikasihkan sekian. Makianlah yang diulas oleh Ust. Omar Muhammad Nur dalam buku Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Kita patut menegaskan bahawa Islam tidak pernah meremehkan suara-suara muda Apalagi membangkangnya Siapa yang mengabaikan suara-suara ini Sebenarnya telah menghalimi aset yang cukup besar peranannya Dalam memajukan rumah Islam itu sendiri Ini kisah hikmah Nabi Musa Diberikan Allah SWT hikmah Para nabi-nabi semuanya mempunyai hikmah Untuk membawa golongan madu'u Yang disuruh itu kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmah satu benda yang boleh kita pelajari Hamaqasalu doa Allahumma faqqihni fid din wa allinni al hikmah Ya Allah faqqihna quluna agama dan ajar kepadamu kebiyasanan. Kebiasaan ertinya letakkan satu benda pada tempatnya dengan tepat dan ia akan memberi banyak kemudahan untuk orang lain. Penyesayan kepada banyak masalah yang berlaku kerana seseorang itu memiliki hikmah. InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ini dalam kuliah akan datang. Allahu alam.